Másnap megint ott ültem az irodában. Elégedetlennek, és hogy őszinte legyek, igen szorul éreztem magam mindennel kapcsolatban. Nem haladtam sem erre, és a világ sem. Mind csak arra vártunk, hogy meghaljunk, és közben semmiségekkel ütöttük el az időt. Néhányan még csak kis semmiségeket sem csináltak. mind vegetáltunk. Én is. Csak azt nem tudtam, milyen növény vagyok. Talán fehérrépa. <gül> Rágyújtottam egy szivarra, letüdőztem, és úgy tettem, mintha tudnám hány az óra. Megszólalt a telefon, Felvettem. Egen. Mr. Bellam, magát sorsoltuk ki, ön az egyik nyertesünk. Választhat egy televízió, egy szomáliai utazás, 5000 dollár, vagy egy összecsukható esernyő közül. Mindezért cserébe semmi más nem kell tennie, mint meghallgatnia az ingatlan befektetésekről szóló egyik előadásunkat. Szobát és reggelit biztosítunk az ön számára. – Hé, pajtás! – mondtam. – Igen, uram? – Menj, hág, meg egy nyulat! – letettem. Aztán csak néztem a telefont. Halálosan veszélyes dolog, de hát kell az embernek, hogy kihívhassa a mentőket. Soha sem lehet tudni. Rám fért volna egy vakáció, meg öt nő, és a fülzsírt is ki kellett volna már szedni a fülemből. Az autómban meg olajat kellett volna cserélni, meg az adóbevallásomat is elfelejtettem beküldeni. Az olvasószemüvegem egyik szára letört, hangyák voltak a lakásomban, meg kellett volna tisztítanom a fogaimat a fogkötől, a cipőm sarkát teljesen lejártam. Álmatlanságban szenvedtem, a kocsi biztosításom lejárt. Ahányszor borotválkoztam, megvágtam magam. Hat éve nem nevettem, akkor is aggódtam, amikor nem kellett, amikor meg kellett, akkor berúgtam. Megint megszólalt a telefon, felvettem. Belám! kérdezte valaki. Talán, Válaszoltam. Talán a szart, mondta a valaki. Most vagy te vagy, Belám, vagy nem? Jó, eltaláltad, én vagyok, Belám. Rendben, Belám, akkor ide hallgass. Úgy tudjuk, a vörösbegyet keresed. Igen, és ki a forrásod? Az magánügy. A szex is az, mégis mindenki beszél róla. De mi nem szeretnénk. Jó, rendben, mondtam. Akkor mi a pálya? Tíz rongy, és a kezedbe adjuk a vörös vörösbegyet. Nincs tíz rongyom. Van valaki, aki tud neked kölcsön adni annyit. Igen? Igen, Bela, és mindössze 15%-os havikamatra. De nincs kezesem. sem. Dehogy nincs. És ki az? Az életed. Ja, hát az mindjárt más. Akkor beszélhetünk. Rendben, Bela, tíz perc múlva ott vagyunk az irodádba. És honnan tudjam, hogy ti vagytok azok? Majd azt mondjuk, mi vagyunk? Letettem. Tíz perccel később kopogtak. Hangosan. Az egész ajtó beleremegett. Benéztem a fiókomba, hogy ott van -e a pisztolyom. Ott volt. Hát, kedves, mint egy régi kép. Egy akt kép. Nyitva van az ég szerelmére. Gyere be! Az ajtó kivágódott. Hatalmas test állta el a fényt. Egy emberszobású majom szivarral a szájában. Halvány rózsaszín öltönyben. Két kisebb emberszobásúval jött. Rámutattam egy székre, hogy üljön le. Leült, és teljesen kitöltötte. A széklába egy kicsit meg is nyaklott. Egy-egy emberszabású két oldalról mellé állt. A fő emberszabásúba függött egyet, és kicsit hajolt. Szanderson vagyok, – mondta. – Harry Sanderson. – Ezek pedig – bökött az embereire – a fiúk. – A fiaid? – kérdeztem. – Ne, csak fiúk. – Jó, – mondtam. Szükséged van ránk. Igen. – A vörös megy miatt, mondta Sanderson. – Ismeritek azt a bambanőt, meg az ő kis korcs fiúját, akik meglóktak az otthonukból néhány napja? – Semmiféle nőhöz nincs közöm, válaszolta. – Csak egyetlen dologra használom őket. – Igen, és mire? – Feltörölni a szarta a padlóról. Mindkét emberszabásuk kuncogni kezdett. Nyilván viccesnek találták. – Szerintem ez egyáltalán nem vicces mondta. – Minket meg egyáltalán nem érdekel, hogy mit gondolsz, mondta Sanderson. Hát ez érthető. Na, akkor beszéljünk a vörösbegyről. – Tízezer dollár, mondta Sanderson. Mint említettem, nincs annyi. – Mint említettem, tudunk valakit, aki kölcsönad neked annyit. Jó feltételekkel. Mindössze tizenöt százalékért havonta. – Oké, okay, és ki lenne az? – Mi lennénk? – Ti? – Igen, belem. Mi átadjuk neked a pénzt, aztán te visszaadod nekünk. Aztán havonta leszurkolod a tízron tizenöt százaléket, amíg a kölcsön végleg ki nincs fizetve. És nem kell más tenned, mint aláírnod ezt a papírt itt. A pénz nem cserél gazdát, megtartjuk, hogy ne kelljen azzal fáradnod, hogy visszaad. És ezért cserébe? Elhozzuk neked a vörösbegyet. És honnan tudjam biztosan? Mit? Hogy elhozzátok a vörösbegyet. Bíznod kell bennünk. Hát sejtettem, hogy ezt fogod mondani. Miért? Mit miért? Miért nem bízol bennünk? Bízom, de jobb lenne, ha ti bíznátok meg bennem. Hogy értve? Hát, hogy előbb elhozzátok nekem a vörösbegyet. Micsoda? Mirek nézel minket? Palimadárnak? Hát, igen. Ne okoskodj, bele. Meg kell bíznod bennünk, ha látni akarod a vörösbegyet. Ez az egyetlen esélyed. Gondold meg, van rá 24 órát. Jó, meggondolom. Gondol csak velem, mondta a rózsaszín öltönyös, nagy emberszabású, és feláll. Gondold meg jól. Aztán tudasd velünk, hogyan döntöttél. 24 órád van. És aztán az ajánlatnak vége. Örökre. Rendben, mondtam. Megfordult, mire az egyik emberszabású előre rohant, és kinyitotta neki az ajtót. A másik is és nézett engem. Aztán elmentek. Én meg csak ültem ott. Fogalmam sem volt róla, mit tegyek. De lépnem kellett. Az óra ketyegett. A francba is. Benyúltam a fiókomba, és elővettem a botkát. Hát, végül is idő volt. Hát, mit tehet az ember? Annyira aggódtam, hogy elaludtam az asztalnál. Amikor felébredtem, már sötét volt. Feltápászkodtam, felvettem a kabátomat, meg a kalapomat, és elmentem az irodából. Beültem az autóba, és hajtottam öt mérföldet nyugatnak. Csak úgy. Aztán leparkoltam valahol, és körülnéztem. Éppen egy kocsma előtt álltam meg. Hádész! Világított a neon felirat. Kiszálltam a kocsiból, és bementem. Öt ember volt bent. Öt mérföld, öt ember. Minden ötre jött ki. Egy csapos, egy nő, és három idióta, nyeretlen suhanc. Úgy tűnt, mintha cipőpasztát kentek volna a hajukra. Hosszú cigarettát szívtak, és fitmálóan néztek rám, meg mindenre. A nő a bárpult egyik végén ült, a kölykök a másikon, a csapos meg középen. Nagy nehezen sikerült magamra terelnem a csapos figyelmét azzal, hogy felemeltem egy hamutálat, és kétszer leejtettem. Pislantott, és elindult felé. Olyan feje volt, mint egy békának, de nem ugrált, hanem vászor volt. Aztán megállt előttem. Vizkit és vizet! Az italába kéri a vizet? Nem, azt mondtam, vizkit és vizet. Hagy! Vizkit és vizet külön legyen szíves. A három kölyök rám nézett, a középső megszólalt. Hé, öreg, kell egy kis fájdalom? Csak néztem őket és mosolyogtam. Ingyen adjuk ám a fájdalmat, mondta a középső, és csak gúnyosan néztek tovább. A csapos megérkezett az italommal. Mi lenne, ha oda mennénk és meginnám az italodat? kérdezte ugyanaz a csábó ha csak megérinted a poharamat, félbetörlek, mint egy darab száraz szart. – Hűha! – mondta. – Hűha! – mondta a másik. – Hűha! – mondta a harmadik. Lenyomtam a viszkit, de a vizet ott hagytam. – Az öreg keménykedik – mondta a középső. – Oda kéne tám mennünk megnézni, mennyire kemény – mondta a másik. – Menjünk – mondta a harmadik. Istenem, milyen unalmasak, mint mindenki más. Semmi újdonság, semmi meglepő, csak unalmas lapos hülyeségek, mint a filmek. Még egyszer ugyanezt, mondtam a csaposnak. Hm, mi is volt? Vízki és víz? Igen. Nem mondtassuk, hogy az öreg kemén csávó lenne. <gül> mondta a középső. Mondhatjuk, mondta. Mit mondhatunk? Nem mondhatjuk, hogy az öreg kemény csávó lenne. Ezek szerint egyetértesz velük? Nem, csak kiavítottalak, és remélem ma este már nem kell többször. A csapos meghozta az italomat, aztán elment. Aztán lehet, hogy mi avítunk itt téged, Ho -ho -ho -ho -ho, mondta az, amelyik eddig idáig is a legtöbbet beszélt. Erre nem mondtam semmit. Aztán lehet, hogy feldugjuk a fejedet a seggedbe, mondta az egyik. Ah, rohadtul unalmasak az emberek, mindenhol a földön, és csak még több rohadtul unalmas embert szaporítanak. Hát, mekkora humor ez az egész! A föld csak úgy nyüzsött tőlük. Vagy lehet, hogy leszopartunk veled egy répát, vagy lehet, hogy mindjárt hármat. Nem szóltam vissza. Megittam a viszkimet, aztán a vizet. Felálltam, és odabiccentettem a bárpult végébe. Nézzétek már, punyózni akar! Lehet, hogy a répánkat akarja. Gyerünk, nézzük meg! Kimentem a hátsó ajtóm. Hallottam, hogy jönnek utánam. Aztán hallottam, hogy kinyílik egy rugós kés. Épp időbe fordultam meg ahhoz, hogy kirúgjam a fickó kezéből. Aztán fültövön vágtam. Összeesetté, meg átléptem rajta. A másik kettő elkezdett rohanni. Végig futottak a kocsmán, majd ki a bejárati ajtóm. Elengedtem őket. Visszamentem a harmadik kölyökhöz. Még mindig ki volt ütve. Felemeltem, átdobtam a vállamon, és kivittem. Lefektettem a padra egy busz megállóban, aztán levettem a cipőjét, és bedobtam a kanálisba. A pénztárcáját dettó. Aztán visszamentem, felszettem a rugóskést, eltettem, visszaültem a székemre, és rendeltem még egy italt. A nő köhécselt. Épp rágyújtott. Uram, mondta, ezt már szeretem, maga igazi férfi. Rá se Trahea vagyok, mondta. Megfogta az italát, odajött és leült mellé. Túl sok parfüm volt rajta, és legalább egy hétre való rúzs. Megismerkedhetnénk egymással, mondta. Ah, nem lenne semmi értelme. Miért mondja ezt? Tapasztalatból. Nem lehet, hogy eddig mindig rossz nőket fogod ki? Hát lehet, hogy ez jár nekem. És mi van, ha én vagyok, hogy ő? Ah, na persze. Hívjon meg egy italra! Épp megérkezett az enyém. Egy ital Traheának? Egy gin tonikot, Bobi. Bobi elcsoszogott. Még nem árulta el a nevét, mondta a nő a fektába. David. Ó, szeretem ezt a nevet. Ismertem egyszer egy Davidet. És mi lett vele? Elfelejtettem. a közelebb nyomult hozzám. Legalább tizenkét kilós új feleslege volt. – Maga tetszik nekem? – mondta. – Miért? – kérdeztem. – Hát, nem is tudom. – mondta. – Én tetszem magának? – Hát, nem igazán. – Pedig tetszhetnék, mert jó vagyok. – Miben? Például gyorsírásban? – Nem, de gyorsan tudok rövid dolgokból hosszú dolgokat csinálni. – Mint például? – Tudja azt maga jól. – Nem, nem tudom. – Találgasson. – Lufikból? – Ó, maga nagyon vicces. Igen, mondták már. Megjött az itala. Belekortyolt. Minél többet néztem, annál kevésbé voltam elbűvölve. A fenébe, mondta az öngyújtó. Kinyitotta a táskáját és kiszólta a cuccait. Egy sörnyitó, háromfajta rúzs, rágógumi, egy síp, és micsoda? Megtaláltam, kiáltotta az öngyújtóval a kezében. Kivette egy cigit és meggyújtotta. Mi az ott? Hol? Ott a bárpulton, az a piros valami. Mondtam, és rámutattam. Ja, az? Az az én begyem. És él? Vagy élt valaha? Dehogy is, maga buta. Ki van tönve? Egy kis állatkereskedésben vettem ma a macskámnak. Illatos macska menta van benne. A cicám imádja. A francba tegye már el. Névid egy pillanatra lázba jött. Felizgul a madaraktól. Csak a vörös megytől. Magának adjon. Nem, köszönöm. Van még ilyenem otthon. Feljöhetne, megismerkedhetne a cicámmal. Kösz, nem, Trahel, Mennem kell. Hát jó, David, de nem tudja, mit veszít. Felálltam, letettem egy kis pénzt a bárpultra, és kimentem. A kisköcsög már nem volt a padom. Beszálltam az autóba, és elindultam. Tíz felé járt. Már fenn volt a hold, az életem pedig lassan a semmibe. Másnap megint ott üldög értem az irodában. Az ajtó kivágódott, és ott állt Harry Sanderson a két majmával. Ezúttal világos lila öltönyt viselt. Borzasztó ízlése van, ami a színeket illeti. Ismertem egyszer egy nőt, akinek szintén furcsa elképzelései voltak a színekről. Ha elmentünk az étterembe, mindenki megfordult utána és megbámulta. A gond csak az, hogy nem nagyon volt mit bámulni rajta. <gül> Másnaposan, háromnapos szakállal is jobban néztem ki, mint ő. Hm, na de mindegy, vissza Sandersonhoz. Lejárta 24 órát, fasziká. Még mindig a pöcsőddel játszol, vagy már döntöttél? Nem, még mindig a pöcsőmmel játszom. Most kell a vörös begy, vagy nem? Kell. Na, csak az van, hogy ti egy kicsit azokra a fickókra emlékeztettek, akik egyszer a nagynéném házán dolgoztak Illinoisba. A nagynénit házán? Hogy a faszba jön ide a nagynénit? Beázott a házán a tető. Csak nem. De. Aztán jött néhány fickó, és azt mondták neki, hogy van valami szuper szigetelőjük, majd ők megcsinálják. Aláírtak vele egy papírt, megirattak egy csekket, aztán felmásztak. Hova felfasziká? A tetőre. Felmásztak, és össze-visszalocsolták használt motorolajjal. Aztán elétszeltek. Aztán a legközelebbi Zuhénál szépen befolyt az olaj az esővel együtt. Minden tönkretettek a nagynéném házába. Nem mondott Bela. Hát ez szívbe markoló. Na jó, beszéljünk az üzletről. Kell a vörösbe, vagy szépen elhúzzunk innen. Ö, szóval kölcsön nekem tíz rongyot, mi? Amit persze nem is kapok meg soha, de cserébe tizenöt százalék kamatot még fel is számoltok. Van még valami hasonló jó ajánlatod? Vagy hadd tegyen fel így a kérdést, ha az én helyemben volna te elfogadnád ezt az ajánlatot? El mosolygott szanderson. A kevés dolgok közül az életben, amiért hálás vagyok, az egyik az, hogy én nem te vagyok. Mind a két ember szabású elmosolyodott ezem. Szanderson, te ezekkel a csávókkal ház? Ház, mi a fenét akarsz ezzel mondani? Hát, hogy ház. Becsukod a szemed, és tentíze. Belán, úgy felrúgnak, hogy nem esel le. Ezen is kuncogott mind a két ember szabásuk. Sóhajtottam egyet. Úgy éreztem, kezdek egy kicsit berágni. Bár ezt gyakran érzem. Szóval, Sanderson, azt mondod, el tudod nekem hozni a vörös begyet, ugye? Minden kétséget kizáról. Mindegy, baszódj meg. Mi csoda? Azt mondtam, baszódj meg. Mi jutott beléd, bele? Kicsit begorultál? Aha, pontosan. A várj csak egy picit. Sanderson odafordult a majmaihoz, és súgtörogni kezdtek. Pusmogtak, szuszogtak, aztán abba hagyták. Sanderson ünnepélyes képpel fordult vissza. Ez az utolsó esélyed, faszkalap. És mi lenne az? Úgy döntöttünk, hogy öt rondgyért íjéd a madár. Három. Négy, és ez az utolsó ajánlatunk. Na jó, hol vannak azok a kurva papírok? Benyújt a kabátja zsebébe, és odadobta az iratokat az asztalra. Megpróbáltam elolvasni, de túl sok jogi hablacs volt benne. A lényeg az volt, hogy aláírok egy kölcsönszerződést a Végső Behajtók nevű céggel havi 15 kamatra. Ezt még értettem. Meg még valamennyit. Itt még tíz rongyál. Ó, oh, Mr. Bellen, ezen könnyen segíthetük, mondta Sanderson. Elvette a papírokat, áthúzta a tizet, beírt négyet, és aláhúzta. Aztán visszadobta az asztalra. – Na, írd alá! Fogtam egy tollat, és megtettem. Aláírtam azt a rohadt szerződést. Sanderson elvette tőlem a papírokat, és visszatette a kabátjába. – Kösz szépen, Mr. Belem! További jó napot kívánok! Ő és a két emberszabású elindult kifelé. Hey, – Hé, és a vörös vegy? Sanderson megállt, és visszafordult. – Ó! – Igen, ó! – mondtam. Találkozunk hónap a Grand Central piacon délután kettőkor. Az elég nagy hely. Pontosabban hol? Keresd meg a hentest. Állj meg a disznófejek mellett. Ott megtalálunk. A disznófejek mellett? Aha, ott találkozunk. Aztán megfordultak és elmentek. Én meg ültem és néztem a falat. Valami assukta, hogy átbasztak. Két óra volt. Ott álltam a Grand Central piacon. Megtaláltam a hentest, és lehorgonyoztam a disznó fejeknél. A koponyákból üres szemüregek meredtek rám. Visszanéztem rájuk, és slukkoltam egyet a szivaromból. Annyi dolog van, ami elszomorítja az embert. A szegények ezeket a koponyákat főzik meg levesnek. Azon tűnődtem, vajon átvertek-e? Lehet, hogy el se jönnek. Egy szerencsétlen ember jött felém. Tök szakadt ruhában volt. Amikor odaért hozzám, megszólaltam. Hé, haver, van egy dollárod sörre? Teljesen kiszáradt a torkom. A szerencsétlen marha megfordult és elment. Néha adtam, néha nem. Attól függött, milyen lábbal keltem fel aznap. Vagy lehet, hogy nem is. Ki tudja. Meghát igazából nem volt elég pénze, ahhoz, hogy szórja. Sose volt. És nem is tudtam, hogy lehetne. És akkor megláttam őket. Sanderson a két ember szabásúval. Felém tartottak. Sanderzon mosolygott, és a kezében hozott valamit, ami le volt akarva, egy rongyal. Messziről úgy tűnt, mint a kalitka lenne. De vajon kalitka volt? Aztán megálltak előttem. Sanderson ránézett a disznófejekre. Belám, örülj, hogy te nem vagy ilyen disznófej. Miért? Hogy miért? Mert a disznófej nem tud baszni, édességet tenni, tévét nézni. Mi van a rongyalat, Sanderson? Valami, ami tetszeni fog neked, bébi. – Az tuti, – mondta az egyik majom. Idóny, – mondta a másik. – Előfordul, hogy ezek ellenkeznek veled, Sanderson? – Á, az a halálukat jelenteni. – Mi pedig élni akarunk, – mondta az egyik. – Szép kort megérni mondta a másik. – Na, szóval, Sanderson, mi van abba a kalitkában? – Ja, ez nem a te kalitkád, ez a kalitka üres. – Egy üres kalitkát hoztál nekem? – Ez csak a csali belán. Mire kell a csali? Hát, hogy játszunk egy kicsit. Szeretünk játszadozni. Remek. És hol az igazi kalitka? A kocsid első ülésén. Az én kocsimba. De hát, de hát hogy? Jaj, hát mi nagyon jók vagyunk abban, Belám. És akkor miért mondtad, hogy tetszeni fog? Micsoda. Hát a kalitka, amit ott fogsz. Azt mondtad, hogy tetszeni fog nekem, és a két talpnyalód meg egyet értett. Hát csak szórakoztunk. Szeretünk szórakozni, csak viccelődünk. Viccelődtök? És mikor hagyjátok már abba? Mikor beszéltek már végre komolyan? A kocsi első ülésén bele. Nézd csak meg! Mi most megyünk, majd még látjuk egymást. Egy hónap múlva. És elmentek. Én meg ott álltam a fejekkel. Hát... Kimentem a piacról, és elindultam a parkoló felé. Ahogy mentem, megpillantottam egy hajléktalant a falnak dőlve. Lógatta a fejét, körülötte legyek, keringtek. Megálltam, és beletettem a zsebébe egy dollárt. Aztán odaértem a parkolóba. Az autóhoz mentem, beszálltam. Ott is volt egy letakart kalitka. Megnéztem, hogy mindegyik ablak fel van-e húzva, aztán vettem egy mély lélegzetet, és levettem a ruhát. Egy madár volt benne, vörös. Megnéztem közelebbről. Nem begy volt, egy kanári volt, vörösre festve. <gül> Ajaj, ó... <gül> oh. Pedig szerezhettek volna egy begyet, és azt is befesthették volna vörösre. <gül> Nem, egy kibaszott kanárit kellett szerezni és még csak el sem engedhettem. Éhen halt volna oda Meg kellett tartanom. Elakadtam. Átvertek. Beindítottam az autót, és kigurultam a parkolóból. Áthajtottam a lámpákon és az autópályához értem. Ahogy haladtam, egyszer csak hallottam egy kis zajt. Kalit ajtaja kipattant, és kiszabadult a madár. Rémülten repkedett össze-vissza a kocsiba. A vörös kanári. Egy fickó a mellettem lévő sávban látta, mi történik, és elkezdett röhögni rajtam. <gül> Bemutattam neki. Dühösen nézett vissza. Aztán láttam, hogy lenyúl valamiért, majd letekert az ablakot, ránfogott egy fegyvert és tüzelt. Nagyon szarú célzat, elvétette. De azért éreztem a golyó szelét, ahogy elvisít az orrom el a a madár repkedett ide-oda, én meg ráléptem a gázra. Mindkét ablakon volt egy golyónyom, az egyik befelé, a másik meg kifelé. Nem is néztem hátra, padlóig nyomtam a gázt, és ott tartottam a lábam, amíg el nem értem a lehajtóhoz. Aztán visszanéztem. Kis barátom addigra eltűnt. Azután egyszer csak rám szállt a madár, a fejem tetejére, és ott állt. Éreztem, ahogy mocodok. Aztán kiengedte. Éreztem, hogy potyog a fejemre a madárszar. Hát, ez sem az én napom, kurvára nem az enyém. Bent voltam az irodában, azt hiszem, szerda volt, nem volt több új ügyem. Mind mindig a vörösbegyen dolgoztam, meghánytam vetettem, újra elővettem, újra megvizsgáltam minden egyes lépésemet. A következő csak az lehetett, hogy elhagyom a várost, még mielőtt lejár az első hónap. Egy nagy szart. Engem nem fognak kitenni Hollywoodból. Hollywood én magam vagyok. Illetve az, ami megmarad belőle. Valaki halkan udvariasan kopogott az ajtómon. Igen, búj be. Kinyírt az ajtó, és ott állt egy alacsony kis fickó feketébe öltözve. Fekete cipőben, fekete öltönyben, fekete ingben. Csak a nyakkendője volt zöld. Citromzöld. A gorillája mögötte hatalmasnak tűnt. Csak hogy egy igazi gorillának több esze van. John Temple vagyok, mondta. Ez pedig itt az asszisztensem, Luke. Luke? És mit csinál, Luke? Amit mondok neki. Akkor mondja meg neki, hogy menjen innen. Mi a gond, velem? Nem tetszik, Luke? Miért kéne tetszenie? Luke egy lépést előrelépett. Az arca eltorzult. Úgy tűnt, mindjárt sír. Nem tetszeni neked, Belám? kérdezte Luke. Te maradj ki ebből, Luke, mondta Temple. Ja, maradj ki ebből, mondtam. Te kedvelsz engem, Johnny? kérdezte Luke. Persze, persze, de most menj ki az ajtó elé, és ne engedj senkit sebe, seki. Se? Ezt hogy érted, Luke? Téged se engedlek ki, be? Nem, Luke, engem kiengedhetsz, meg be is, de senki mást, amíg nem mondom. Oké. Okay. Luke kiment és megállt az ajtó előtt. Temple odahúzott egy széket és leült. A végső behajtóktól jöttem azért, hogy kikérdezzem. Az ügynökünk Harold Sanderson. Ügynök? Azt a csávót ügynöknek nevezi? Egyike a legjobbaknak. Azt mindjárt sejtettem. Nézzen csak oda. Rámutattam a sarukban lévő kalitkára, benne a vörös kanárival. Ezt adta el nekem, mondtam. Harry még egy hullabőrét is el tudná adni, hehehehe, mondta Temple. Szerintem már volt is rá példa. Na, mindegy, ez most nem ide tartozik. Azért jöttünk, hogy kikérdezzük. Jó, csak döntsék el, hogy kikérdez. Maga egyáltalán nem vicces, Belám. Szóval négy rongyot adtunk kölcsön magának havi 15 os kamattal. Az ugye 600 dollár lesz. Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy mindennel tisztában van, mielőtt eljövünk az első részletér. És ha nincs meg a pénz? Ha eljövünk, Mr. Bellám, így vagy úgy, de behajtjuk. Csontot is törnek? Különféle módszereink vannak. Tegyük fel, hogy ezekkel a módszerekkel kudarcot vallanak. Akkor megöletne egy embert négy rongyér és a kamatér? Temple elővette egy doboz cigit, kivette egyet és rágyújtott. Aztán lassan letüdőzte az elsős luke majd kifújta. Maga unta engem belám. Aztán azt mondta. Luke? Igen, Johnny? Látod azt a vörös madarat ott a kalitkában? Igen, Johnny? Akkor menj oda szépen, vedd ki és ed meg. Igen, Johnny? Luke elindult a kalitka felé. Jézusom, Temple, ne! Állítsa meg! Állítsa meg! üvöltöttem. Luke, mondta Temple, meggondoltam magam, Még edd meg azt a madarat élve. Miért? Megsűsem előtte? Nem, ne, hagyd békén. Menj vissza az ajtóhoz, és állj meg ott. Oké, okay, Johnny. Temple rám nézett. Látja belem, így vagy úgy, de behajtjuk. És ha az egyik módszer sikertelen lenne, akkor megpróbálkozunk egy másikkal. Piacon kell maradnunk. Már jól ismernek minket a városban. Mindenhol nagyon jó a hírünk. És nem engedjük meg senkinek vagy semminek, hogy bepiszkítsa a hírnevünket. Szeretném, ha ezt eszébe vésné. Ah, azt hiszem értem, Templ. Akkor jó. Az első részletet 25 nap múlva kell fizetnie. Végeztünk is. Temple felállt és mosolygott. Jó napot, mondta és megfordult. Jól van, lúk, nyisd ki az ajtót, megyünk. Luke kinyitotta. Templ visszafordult, és még egyszer rám nézett, de már nem mosolygott. Aztán elmentek. Odaléptem a kalitkához, és ránéztem a vörös kanárimra. Itt-ott kezdett lejönni róla a festék, és kilátszott a természetes, sárga színe. Nem szép kis madár volt. Rám nézett, én meg vissza. Aztán megszólalt. Csip! És ez valahogy olyan jó érzéssel töltött el. Engem könnyen le lehetett venni a lábamról. Ezzel nem is volt bajom. Csak a világgal. Úgy döntöttem, hogy hazamegyek és bedobok néhány italt. Át kellett ezt gondolnom. Zsák utcába értem a vörös bedgyel, meg az életemmel is. Hazamentem, leparkoltam, kiszálltam. El kellett volna már költöznöm abból a lakásból. Öt éve laktam ott. Olyan, mintha fészket raktam volna, csak éppen nem volt mit kikölteni benne. Meg aztán túl sokan is tudták, hogy hol lakom. Odamentem az ajtóhoz és kinyitottam. De valami útban volt. Egy test. Egy nő feküdt ott. Nem, a francba is, csak egy gumibaba. Tudják, egy olyan gumibaba, amivel a férfiak szoktak otthon hemperegni. Eszei nem. A baba teljesen fel volt fújva. Felvettem és oda vittem a kanapéhoz. Aztán megláttam az üzenetet a nyakába ködve. Belám, szájla le a vörösbegyről, különben kevesebb élet lesz benned, mint ebben a döglött gumikurvában. Szép kis üzenet. Ezek szerint látogatom volt, aki úgy gondolja... Hogy le kellene állnom a vörösbegy ügyjel. Hát ez adott némire reményt. Nyilván léteznie kell a vörösbegynek, máskülönben az emberek nem küldözgetnének ilyen üzeneteket. Most már csak a jó nyomot kellett megtalálnom. Csak kell lennie. Ahhoz túl nagy szeletka volt már ez az egész, hogy ne legyen. Lehet, hogy valami nagy dologra akadtam. Talán nemzetközi szintűre. Vagy akár földön kívülire. A vörösbegy. A kurva életbe. Egyre érdekesebb ez az egész. Kevertem magamnak egy jó kis italt és belekortyoltam. Aztán megszólalt a telefon. Felvettem. Igen? Mi van, száros, Mit csinálsz? Végifutott a hideg a hátamon. Az egyik feleségem, Penny. Utoljára öt évvel ezelőtt hallottam róla, a vállásunk után, amikor eltűnt egy Szemi csávóval, aki Vegasban dolgozott egy kaszinóban. Ne haragodjon, hölgyem, ez téves! Megismerem a hangodat. Hogy vagy, kis szaros? Így becézett, teljesen indokolatlanul. Elég szarul, mondtam. Társaságra lenne szükséged? Aha. Te sose tudtad, hogy mi kell neked, kis szaros? Lehet, hogy nem, de azt tudom, hogy mi nem kell. Felmegyek hozzád. Ne, ne. De itt vagyok lent a nyilvános fülkéből beszélek. És hol van Szemi? Ki? Szemi. Ja, ah... Na, figyelj, felmegyek, jó? Letette. Szörnyen éreztem maga, mintha valaki összekent volna szarral. Megittem az italomat és kevertem egy másikat. Aztán kopogtak. Kinyitottam az ajtót, ott állt Penny öt évvel idősebben és tizenöt kilóval nehezebben. Mosolygott egy borzasztót. Erősz, hogy látsz? kérdezte. Gyere be, mondta. Bejött utánam a nappaliba. Csinálj nekem is egy italt? – Oké. Okay. – Hé, hey, mi az ott? – Micsoda? – Az a gumi Az a guminő. – Hát, az egy guminő. – Te használod? – Még nem használtam. – És mit keres itt? – Nem tudom. Itt az italod. Penny lelökte a babát a földre, és leült. Belekortyolt az italába. – Hiányoztál, kis szaros? – Mit hiányolta? – A kis hülyeségeidet. – Mint például? – Most nem üt be egy sem. Beleívott az italába, rám nézett és mosolygott. Kéne egy kis pénz, Szemi lelépett és lenyúlta mindenemet, amin volt. égve égvepenni, rá fognak lépni a tökömre, ha nem fizetem vissza egy kölcsöny kamatát. Kimentem és töltöttem még két italt, majd visszajöttem. Csak egy keveset, de nincs az Isten szerelmére. Leszoplak érte, emlékszel, milyen jól csináltam? Nézd, egy huszasom van, ez minden. Tessék! Elővettem és odattam neki. – Köszi! – betette a pénzt a táskájába, aztán ültünk és kortyolgattuk az italunkat. – Voltak jó pillanataink? – mondta. – Az elején? – mondta. – Nem is tudom, aztán valamiért depressziós lettem. – Nézd, azért váltunk el, mert nem ment együtt. – Hát igen! – mondta. – Figyelj, te nem dugod ezt az izét, ugye? – Nem, valaki idehozta. – Ki? – nem tudom. Valaki szórakozik velem. Akkor leszopjálak? Ne. Itt maradhatok egy kicsit szogatni. Mennyit? Néhány órát. Jó. Kösz. Amikor elment, már elég részeg volt. Adtam neki még egy huszas taxira. Azt mondta, nem megy messzire. Miután elment, csak üldögéltem a kanapén. Aztán felvettem a gumibabát a földről, és leültettem magam mellé. Megittam még egy vodka tonikot. Nyugodt teste volt. Nyugodt teste a pokolban. A világ pedig égett, mint egy korhat hasáb teletermesszel. Fogalmuk sincs, milyen gyorsan el tudt 25 nap, amikor az ember nem akarja, hogy elteljen. Üldögéltem az irodámban, amikor kinyílt az ajtó. Johnny Temple volt az, két új gorillával érkezett. – Végső behajtók! – mondta. – Jöttünk a pénzért. – Nincsen Johnny. – Nincs meg a 600 dolcsi! – Még 60 sincs. Johnny sóhajtott. – Hát akkor példát kell statuálnunk. – Ugye? Össze fognak verni, rongyos 600 dollárért. – Nem csak, hogy összeverjük bele, hanem ki is nyírjuk. Bizonyám! – Hát nem hiszem. – Tök mindent, hogy mit hiszel! mondta az egyik gorilla. – Ja, tökre! – mondta a másik. – Na, várjunk csak egy percet, Johnny. Azt mondja, ki fognak nyírni egy 600 dolláros kamatért, amit azért a négy rongyért kéne fizetnem, amit sose láttam, plusz nem kaptam meg a vörös sem. – És mi van azokkal, akik valóban nagy pénzzel lógnak a cégnek? Miért nem őket nyírják ki? Miért engem? – Pela, ez már csak így van. Akkor is kinyírjuk, ha csak egy cent tartozik. Mert akkor a hír elterjed a városba, és akkor azok, akik sok pénzzel lógnak, valóban félni kezdett. Mert azt fogják kérdezni maguktól, hogyha magával megtesszük ezt majdnem semmiért, akkor mit fogunk tenni velük? Érti már? Értem, értem, de hát az életemről van szó, és úgy beszélünk róla, mintha mit sem számítana. Nem is számít, mondta Johnny. Ez üzlet, és az üzletben semmi más nem számít, csak a profit. – Hát, ezt nem hiszem el! – mondtam, és kihúztam az asztal fiókot. – Állj! – kiáltotta az egyik gorilla, majd odalépett hozzám, és belenyomott egy pisztolyt a fülembe. – Add ide azt a fegyvert! – elvette a 32-esemen. esemet Egész gyorsan mozogsz ahhoz képest, hogy mekkora dagat fasz vagy! – mondtam neki. – Ja! – mosolygott. – Jól van velem! – mondta Johnny Temple. – Akkor most elmegyünk egy kicsit kocsikázni! – De hát fényes nappal van. Nem baj, annál jobban látunk. Na gyerünk, indulás! Felkeltem az asztalomtól, és a két gorilla fogott, Templom mögöttünk jött. Kimentünk az irodából, és odaléptünk a lifthez. Felemeltem a kezem, és megnyomtam a gombot. Közfaszikám! mondta Johnny. Megjött a lift, kinyílt az ajtó. Üres volt. Belögtek, lementünk. Üresnek éreztem magam. Első emelet, fölcint kimentünk az utcára. Tömeg volt. Mindenfelé emberek mászkáltak. Úgy gondoltam, elüvöltem magam, hogy hé, emberek, ezek itt meg akarnak ölni! De attól féltem, hogy ha ezt megteszem, akkor tényleg megölnek. Úgyhogy mentem velük. Gyönyörű nap volt. Aztán odaértünk az autójukhoz. A két gorilla beszállt velem hátulra. Én ültem középre. Johnny Temple ült a kormányhoz. Elindult. Ah, mindez csak egy rossz szálom. – Ez nem állom, Belán! – mondta Johnny Temple. – Hová visz neki? A Griffith Parkba, Belán. Még mi kezünk egyet! Még mi kezünk egyet az egyik elhagyott mentén. Szépen elrejtve a világ szeme elő, zárt körben Hogy tudnak ilyen kurvárak egyetlenek lenni? – Könnyen! – mondta Johnny. – Így születtünk! – Jó, jó! – röhögött az egyik gorilla. Aztán mentünk tovább. Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy ez történik velem. De lehet, hogy nem fog megtörténni. Lehet, hogy az utolsó pillanatban majd azt mondják, csak vicceltek. Csak Móresre akartak tanítani. Vagy valami ilyesmi. Aztán megérkeztünk. Johnny leparkolt az autóval. Jól van, szedjétek ki, fiúk, sétálunk egyet. Az egyik gorilla kirántott az autóból. Aztán ketten megfogták a karomat két oldalról. Johnny mögöttünk jött. Aztán egy elhagyott ősvényhez értünk. Körbe volt félve bokrokkal, fákkal, és a nap se sütött oda. Na, fiúk, figyeljetek már, elég volt ebből. Mondjátok már, hogy csak vicc volt az egész, és menjünk, ígyünk valamit. Nem viccenünk belem, ki fogunk írni, mondta Johnny. 600 dollárért? Nem hiszem el, nem hiszem el, hogy így működik a világ. pedig így, Figyelmeztettünk. Gyerünk tovább, mondta Johnny. Mentünk tovább. Aztán Johnny megszólalt. Ez itt megfelelő helynek tűnik. Fordulj meg, Bellám! Megfordultam. Megpillantottam a pisztolyt. Johnny lőtt. Négyszer. Bele a gyomromba. Arccal előre estem, de sikerült a hátamra fordulnak. Kösz szépen, Temple! Örögtem. Aztán elmente. Nem tudom, biztos elájultam. Aztán magamhoz tértem. Tudtam, hogy nem sok van hátra. Rengeteg vért vesztettem. Aztán olyan volt, mint a zenét hallottam volna. Olyan zenét, soha se hallottam az előtt. És aztán megtörtént. Valami kezdett formát ölteni, megjelenni előtte. Vörös volt, vörös. És ahogy olyan zenét se hallottam, úgy ilyen vöröset se láttam még életemben. És egyszer csak ott volt. A vörös begy. Hatalmas fénylő és gyönyörű. Sohasem volt egy begy ilyen nagy, ilyen valóságos, ilyen lenyűgöző. Megállt előttem, aztán feltűnt Lédi halál. Ott állt a vörösbegy mellett, és ő sem volt még soha ennyire gyönyörű. Belán, mondta, magát csúnyán belerángatták ebbe. Nem nagyon tudok beszélni, Lédi, világosítson föl erről az egészről. Ez a maga John Bartonnya nagyon érzékeny, éles ember. Megérezte, hogy valahol, valahogyan létezik a vörösbegy, hogy valóságos lény, és hogy maga meg fogja találni. Hát tessék, most megtalálta. A többiek, Dijafontem, Fontaine, Sanderson, Johnny Temple csak statiszták voltak, akik megpróbálták átvenni és kicsinálni. Mint hogy maga és Musso kocsmája a régi Hollywood utolsó maradványai, úgy vérték, hogy sok pénze lehet. Elmosolyodtam. Lady, és mi volt az a gomibaba a szobámban? Az, azt a postás küldte. Hallotta, hogy a vörösbe gyügyön dolgozik, és még egyszer meg akarta bosszulni a verést, amit kapott. Megbuharálta az árat, és ott hagyta a babát. És most mi lesz, Lédi? Magára hagyom a vörös begyel. Jó kezekben van. Viszlát belem, jó móka volt. Aha. Egyedül maradtam azzal a gigantikus, ragyogva fénylő madárral. Ott állt mellettem. Ez nem lehet igaz, gondoltam. Ennek nem így kéne történnie. Nem, ennek nem így kéne történnie. Aztán a begy lassan kinyitotta a csőrét. Hatalmas űr tárult fel. A csőrben óriási sárga örvény jelent meg, a napnál is fényesett. Hihetetlen. Biztos, hogy nem így történik meg, gondoltam meg. A csőr szélesre nyílt. A begy feje közelebb ért hozzám. A lángok és a morajló sárga örvény pedig elborított, és elnyel.